«Нічого, Романа, не вийде. Можеш, Марії, не займати. Ганьбу мені наведеш. Не вводь у гріх сироти», – говорив Романові Мартин. Та говорив дарма. Марія й не думала дивитись на Романа. Парубків з усіх сіл находило. «Посміється, пожартує, а вийдеш до нього в садок? А хіба вона знає? Хто ж тоді знає? Не знає хто. Ти кпиш, Марія!» «Ха-ха-ха-ха! Моє не влад, то я зі своїм назад. Не ходи й не мороч голови. В мене миші лихі, в мене миші лихі, цур тобі пек». «Ну ти, чортова величина Марія, побадешся ти мені!» «Марія круть і зникла. Краще бігти за хмарою, ніж за нею!» У Мартина заруби десять курів, ялівняк, безрогі. У Мартина шестеро не стаєних, а робочих коней. Цілий рік дві наймечки ледве вправлялися». На подвір'ї наймити, на жнива наймав окрему силу. Поле широке, вироблене, земля чорна, пшениця, хміль, буряк, жене безгною. Сад розлігся, пасіка гуде, Восени клуні тріщали від збіжжя. Навколо скирти пшениці та вівса. Сад сипне яблуками, сливами, льохи повні, засіки повні, обори повні. Де ще порожнє місце? Давай його сюди. На другу причисто свято й гульня з'являється гармонія, чарка і славетна ковбаса, пахуча, смажена з цибулькою, ой, ще й приперчена. Легнув чарчину, очі полізли рогом, а закуски і душі, і тілові є. Червоніють щічки, ноги легшають і все підтупують, мов баски коні. Білявий стрункий корній різне на гармонії, хоч не хоч. А не молей не проси, рветься сама присядка, і шапка летить кандибобером в потилиці. Чортів Корній, вус у нього засівається, кучер на двадцять п'ять, закрутив і має бісом на брови шовкові та карії очі. Марія витанцьовує, витупує, дрібно-дрібно снують ноженята. Корній також у Мартина поденне тягнув, возив копи по три копи копаком, як сам хвалився Марії. Дні, дні, дні. Марія йде, співає, працює, спить. Сниться їй сон. У праці зраджують руки, очі тратять уважність. Е-е-е, чуйно, дівчина чорнява, що з тобою сталося? Не червоній і не спускай повік. Спала ти, Маріє, минулої ночі? Добре спала. Чому ти, дівчина, не спала? Втомилося ж, руки щеміли, у спині стояли кілки. «Чого ж ти так довго оберталася з боку набік? Чого ходила пити воду? Чого хрестилася і виходила під ясні зорі, ступала по осінній росі гарячими ногами?» «Мовчиш, Марія. Про мене з того вечора те сталося. Марія тягне з колодязя воду. Колодязь глибокий, двадцять п'ять шагів. Витягає відро за відром, наливає корита, бо прийде з паші худоба, треба піла». Натягнула, поналивала і до хати. Затарабанив згори драбенястий віз. Із засаду виїхав Корній. Біліють зуби, на загорілому лиці розвівається вітром кучер. Коні прутко розігналися, а він стояче їде. Кашкет на бакир, в руках віжки. «Властиво, Марія не потребує так одразу бігти до хати. Їй же треба ще одне відро води. Ой, дійсно, була б забула». Загачила відро і пускає вниз. Ах, які незрабні руки! Не витримуючи що, тремтять, мов, на віжені. Корній їй Богу вже під'їхав. Прррррр! І вішки натягнулися струнами. Марія пручається з відром. «Напоїш, коні, Марія? Купиш коралі напою. Ти сама як коралина. Смійся, Матвійку, дам копійку». «Ех, Марія, як скочу з воза, не дрочи!» «То що, поможеш витягнути відро?» Вже ось і сама витягнула. Марія, не жартуй, бо Хресту святий поцілую. Ха -ха, ха ха. Ах, теплих і коло неї. Обхопив, обняв, перегнув через цебрини і впився в червоні соковиті. Янчала, гнулася лозою, мливала, тверда рука не пустила перекинутися і полетіли вниз. Марія забула, що над колодязем глибоко штам. Так маєш, поставив на ноги і сміється. Опритомніла, глянула навколо, інший світ не той. Велетенське сонце саме сідало. Ай, що ти, корнів наробив? А коли б ми впали в колодязь, коли б побачили? Зуби, сині очі і кучер регочуть. Викупалася б Марія. Хай кому мило дивиться, а підеш в суботу на вечірню. З тобою, свят, свят, свят, схаменися, а все-таки підеш. Завше ходила, то й тепер піду. Корній сам напоїв коні.